a hľadajte na YouTube a na slobodnom vysielači pod názvom Politolog bez diplomu. Dajme si na úvod úvahu týždňa. Myslím si, že teraz je najdôležitejšie dosiahnuť, aby táto vojna trvala čo najdlhšie. Trump sa dohodol s Netanyahovom pod veľmi dôležitou podmienkou. Musí byť čo najkratšia a čo najvýťaznejšia. Akýkoľvek iný výsledok by pre neho znamenal vážnu porážku. Netanyahu to všetko prisľúbil, To je ono. Samotný fakt dlhej vojny by bol veľkým víťazstvom pre Irán a ľudstvo, povedal Alexander Dugin. Poďme si vypichnúť to najdôležitejšie, čo o konflikte v Iráne vieme a ktoré vetičky charakterizujú proces, ktorý nastal v sobotu ráno. Eva Zezulová na svojom webe s nadhľadom ale pravdivo hovorí toto. Západ práve zahájil akciu premeny medzinárodného práva na toaletný papier. Takže o čom to dnes bude hlavne? Irán, Irán, Irán. Povieme si o tom, že svet vedie do tretieho globálneho konfliktu neokon Marco Rubio. Spomenieme na proroctvo Žirinovského, čo nastane po útoku na Irán. Čo by bolo dobré vedieť o Iráne, jeho rozlohe, ekonomike, ale i armáde. Táto vojna proti Iránu je v podstate vojnou proti Rusku. To bude tiež jedna z dnešných úvah. Dnes to bude nadlho. Pohodlne sa usaďte a počúvajte. Trump vyhlásil toto. Irán sa viackrát priblížil k uzavretiu dohody, ale potom ustúpil, čo ho viedlo k záveru, že v skutočnosti nikdy nechceli dosiahnuť dohodu. Tak toto bude zrejme taký dosť podobný klejím, alebo ak chcete argument, pre začatie ostreľovania Iránu ako ten, že Ruská federácia nechce rokovať o miery. Takže to už poznáme a mali by dať niečo nové. Na stránke Vice and Partners som našiel zo pár krásnych hodnotiacich výrokov. Počúvajte. Svet vedie do tretieho globálneho konfliktu neokon Marco Rubio. On komunikuje informácie s tzv. Gang of Eight z amerického kongresu. On urobil z mieru tých, ktorí vojny vyvolávajú. Rubio je novodobý Colin Powell držiaci skúmavku s Antraxom. On vyvoláva na domácej pôde strach a predklada domnienky, On klame kongres a v zápätí sa na spomenutej stránke objavuje vtip. Počúvajte, jazykovec si konečne rozlúštili 3000 rokov starý nápis na izraelskej doske. Píše sa na nej, že Peržania sú len týždne pred vyvinutím atómovej bomby. Toto je narážka na tie vojnové titulky, ktoré už vyše 25 rokov v pravidelných intervaloch počúvame na celom svete, a síce, že Irán je už len krôčik od vyvinutia atómovej bomby a to sa môže udiať už o týždeň. Podobné narážky kolujú už roky o Číne v tom zmysle ako napríklad Čína do mesiaca skrachuje. Toto počúvame z mainstreamových médií už možno 20 aj 30 rokov. Takže tak. Vice and Partners ďalej pokračujú v úvahách týmto smerom. Spojené štáty americké a Izrael tvrdia, že chcú zmeniť iránsky režim. To sa im nemôže podariť bez pozemnej operácie. Tá sa však nechystá. Nepodarí sa im to, ani keby zajtra zabili Chameneiho. Všetci na Blízkom východe vedia, že jeho smrť rozpúta náboženskú vojnu. Nech je aký je, je to duchovný odca šítov. Doslova drísti o tom, že domáci teraz vytiahnú kosy, vidly a kamene a pôjdu na Tehera, to je jedna neskutočná somarina. Ak chceli zmeniť režim, mohli to urobiť v momente, keď ľudia boli ešte v uliciach a režim ich zatýkal. Vtedy bol ten čas. Mena nemala žiadnu hodnotu. V uliciach bola naštvaná stredná trieda bazáristov, ktorých predkovia v roku 1979 zhodili páhlavýho. Teraz Chamenei dostal svojho Göringa. Útok zvonka bola jeho jediná šanca na prežitie. Ako povedal Hermann, na Norimberskom procese ľudí akokoľvek rozhádaných spojí spoločný nepriateľ. A toho dostal vtedy Hitler dnes Chamenei. A tak Spojené štáty a Izrael dosiahli presný opak. Zabránili revolúcii. Opakujú rovnakú chybu, akou bol v ukrajinskom konflikte útok na Kurský región. Rusi dostali vonkanšieho nepriateľa a to ich zomklo. Opakujem, Spojené štáty, Americké a Izrael zabránili zmene režimu. Akú majú pozíciu vojska Spojených štátov na Blízkom východe? Ak si pozrite videa z Bahrainu, domáci jasajú, keď na základne blízko ich domov dopadajú rakety z Iránu. Bahrain je sunnitský štát. Čo teda ešte nedosiahol Netanyahu s Trumpom? Nevídané zjednocovanie šítov a sunnitov geringovským systémom. Hádajte, na koho svoj hnev obrátia. Od Trumpa som čakal, že aspoň trochu rozumie, kde robili Spojené štáty v minulosti chyby. Furt dokola. Vždy si mysleli, že všade na svete demokracia amerického typu dokáže priniesť do lokality poriadok. A nikdy im to nevyšlo. Mýlil som sa. Je jedným z nich egocentrický vidierač a vojnový štváč, ktorý si nevidí ďalej od nosa. Je to škoda pre všetkých. Ak by tu bol Biden, boli by sme tam, kde je svet dnes tiež. Akurát predvídateľne a skôr. Teraz sa bude čakať iba na to, čo sa bude diať ďalšie dni. Prvý deň Spojené štáty dostalo nakladačku. Ich egocentrizmus im nedovolí prestať. Ak konflikt bude pokračovať, čo sa očakáva, Spojené štáty americké budú mať svoju proxy vojnu s Čínou na území Blízkeho východu. Gratulujem. Jediný, ktorí tomu rozumejú a ktorých mnohí inteligenčne podceňujú, je... Koalícia ochotných feťákov. Veľmi dobre čítajú, že vťahnutie Spojených štátov amerických do iného konfliktu na dlhšiu dobu znemožní ich zapojenie do konfliktu na Ukrajine a ten ostane plne na pleciach Bruselu. Čo im výrazne približuje víziu strategickej porážky s Ruskom. A ak Čína nariadi uzavretie Hormuzu, tak, že bude púšťať len vlastné plavidlá európske energie zavraždia európsky priemysel. Rýchlo. Prečo si myslíte, že odchádza od nás Samsung? Vy si myslíte, že oni dlhodobo neriešia svoje stratégie? Korejci ani Číňania nie sú padlí na hlavu. Nereagujú zbrklo. Plánujú najmä strednodobo. Výroba v Európskej únii je rizikom. Nestabilita v energetike je rizikom neschopnosť garancie fungovania právneho štátu, riziko ekonomickej depresie, zvyšovania daní a tak ďalej a tak ďalej. A to sa bavíme o investíciách s daňovými prázdninami a aj tak im to nevychádza. To všetko vedie k rozhodnutiam, že Európska únia je pre východ výhľadovo zaujímavý už iba ako spotrebiteľský trh na nejaký čas. Vrátim sa ešte k jednej historickej udalosti, keď toto bude náhodou čítať nejaký administratívny pracovník 4. ríše. Oni radi počúvajú o rímskych ríšach a aj oni snívajú. Žijú z minulosti a žijú v minulosti. Tomuto teda porozumejú. Rímskeho cisára zajali iba raz. Valeriana, bitke v Edeze. Bol to Peržan Šapur I, ktorý zvíťazil. Valeriána chytili, zachytili náročné jeho pokraknutie, poníženie a potom ho bez milosti zabili. Táto bitka znamenala začiatok pádu rímskej ríše. Rímania vtedy prišli o auru neporaziteľnosti. História sa opakuje, lebo ľudia sa nemenia. Ja čakám, že táto vojenská akcia bude stáť USA americké reputáciu neporaziteľnosti. Neviem, ako sa to stane. Možno to bude diera v trupe USS Abraham Lincoln, opäť by sa história svojím spôsobom zopakovala, možno niečo iné. Mimochodom, musel to byť veľký vtipálek v Spojených USA, ktorý použil na útok biblického Matúša 24, 20, zima a šabat. Toľko Peter Weiss na stránke Weiss and Partners. Na FBčku Janky Š som našiel toto. Prorodstvo Žirinovského. Čo nastane po útoku na Irán? V čase, keď americké a izraelské lietadlá bombardujú iránske jadrové zariadenia a Irán odpovedá raketovými útokmi na americké základne v Perskom zálive, sa na sociálnych sieťach šíri staré video s predpovedou zosnulého politika Vladimíra Žirinovského. Ruský politik, ktorý zomrel v apríli 2022 v jednom zo svojich posledných verejných vystúpení, Pravdepodobne z rokov 2010 až 2012 varoval presne pred scenárom, ktorý sa dnes odohráva. Som jediný, kto robí predpovede, zatiaľ čo všetci ostatní mlčia. Tak sa pýtajte teraz. Čo skoro odídem a už nikdy nebudete počuť pravdivé odpovede? O 20 rokov potom budete hovoriť. Viete, pán Žirinovský nám to už vtedy hovoril. Čo máme robiť, a my sme neposlúchli. Žirinovský ďalej opísal podľa neho skutočný americký plán. Najprv obsadiť ďalšie arabské krajiny, dokončiť zničenie Sýrie, potom zaútočiť na Irán silou. Oficiálna zámienka demokratizácia násilím. Skutočný cieľ ovládnuť energetické zdroje. Kľúčový dopad podľa neho spočíva v ekonomickom kolapse súperov USA. Spojené štáty americké potrebujú oslabiť Čínu. Ak Irán dostane úder, ropa vyskočí na 200 dolárov za barel. Čína to nezvládne, Európska únia tiež nie. Jedným úderom na Irán oslabíte naraz Európu aj Čínu. A čo Rusko? Ako oslabiť Rusko? Iránsky utečenci môžu ísť len jedným smerom. Na, na juh je Síria, kde už bude proamerický režim. Na juh je Irak, kde sa už roky bojuje a kde sa dá ľahko zase rozdúchať chaos. Takže jedine na sever, cez Azerbajďan. Západné média a analytici naopak upozorňujú, že Žirinovský bol známy svojimi extrémnymi a často apokalyptickými výrokmi. Mnohé z nich sa nenaplnili, napríklad predpovede o rozpade Ukrajiny v roku 2014 alebo o jadrovej vojne. A to fakt? Napriek tomu súčasná eskalácia, raketové útoky Iránu na americké základne v Bahrajne, Katáre, Spojených Arabských Emirátoch a Kuwaite, prudký rast ceny ropy nad 140 dolárov za barel a hrozba utečeneckej vlny z Kaukas dáva jeho slovám nečakanú aktuálnosť. Zatiaľ nie je jasné, či Irán skutočne pošle masívnu vlnu utečencov na sever, cez Azerbajdžan do Ruska, ale Ruská pohraničná stráž už zosilnila kontroly a Kremel varuje pred destabilizáciou Kaukazu. Ceny ropy pokračujú v raste a analytici Goldman Sachs dnes zvýšili odhad na 180 až 220 dolárov za barel pri ďalšej eskalácii. Vladimír Žirinovský zomrel 6. apríla 2022 vo veku 75 rokov. Na internete som našiel aj túto reakciu na predchádzajúce vety, počúvajte. Edgar Cayce tiež predpovedal veľkú vojnu s tým, že pomrie veľká časť ľudí zeme. Ostanú len najsilnejší, zdraví jedinci, čo sa vedia o seba postarať. Doslovne pestovať, chovať, stavať z dreva. Nebude nič, žiadne peniaze, len výmena. Európa končí, chudoba veľká prichádza. To nevie žiť z mála, bez liekov, ho čaká smrť. Na čase sa učiť jesť zdravo a málo. Naučiť telo na iný zdroj energie. Hlavne si všetci napravte karmu, rodinnú a akúkoľvek. Svet sa čistí od plevelu. Tiež doslovne. Už na FBčku Rafaela Rafaela ja som našiel zase toto. Keď sa vojna začne po mierovej rade, je to výsmech celému ľudstvu. Keď je cieľom prvého dňa zabitie vedenia štátu, je to hyenizmus. Keď nasleduje výzva na zmenu režimu, je to farebná revolúcia malovaná krvou. Keď bomby istého štátu nadštandardne zabíjajú deti, aktuálne minimálne 85 zabitých iránskych žiačok v škole, je to barbarstvo. A celá tá maškaráda o kontrolu údajne jadrového programu istým štátom, ktorý má asi 130 jadrových hlavíc, ale oficiálne akože nemá, je sprostá propaganda. Tolko Rafael Rafaj. Eduard Šebo na svojom FB približuje, čo by bolo dobré vedieť o Iráne, jeho rozlohe, ekonomike i armáde. Tak poďme si ten Irán priblížiť konkrétne. Rozloha Iránu je 1 648 195 km2. Pre predstavu je to 39% rozlohy celej Európskej únie, alebo 3x rozloha Francúzska, alebo 5x rozloha Polska, alebo 33 násobok rozlohy Slovenska. Počet obyvateľov Iránu 91,6 milióna. Pre predstavuje to 20% všetkých obyvateľov EÚ. Pre porovnanie počet obyvateľov Nemecka či Turecka je 84 miliónov. Počet obyvateľov Francúzska alebo Veľkej Británie je 67 miliónov. Hrubý domáci produkt Iránu – cirka 475 miliárd amerických dolárov. Pre porovnanie HDP celej Európskej únie je cirka 19 500 miliárd amerických dolárov. Čiže iránska ekonomika predstavuje iba 2,43% spoločného HDP štátov Európskej únie, HDP Rakúska je 534 miliard dolárov, HDP Izraela 540 miliard dolárov, HDP Slovenska 140 miliard dolárov. Iránsky hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily je 19 873 amerických dolárov, pre porovnanie štáty Európskej únie ako celku dosahujú 63 585, obdobný údaj pre Slovenskú republiku je 48 132, obdobný údaj pre Ukrajinu 18 550, pre Nemecko 73 551 a pre Čínu 27 104. Iránska armáda, jej organizácia, zbranie a možnosti. Iránska armáda je podriadena najvyššiemu náboženskému vodcovi Alijimu Chamenejimu. Organizačne je rozdelená na základné dve vetvy, a to na bežnú armádu zvanú Artež a na elitnú armádu pod názvom Islamské revolučné gardy. Počet vojakov bežnej armády – 420 tisíc, počet vojakov Islamských revolučných gard – 190 tisíc. Celkový počet iránskych profesionálnych vojakov tak dosahuje približne 610 tisíc. Ku týmto vojakom je možné pripočítať mužov, ktorí sú členmi organizácie zvanej BASI. Jedná sa o polovojenskú organizáciu začlenenú ako samostatná zložka pod islamskými revolučnými gardami. Ich pôsobnosť je najmä v udržiavaní vnútroštátneho poriadku vrátane ideologického. V 80. rokoch boli členovia a basí zapojení aj do bojových operácií vo vojne proti Iraku. Dnes ide zväčša o dobrovoľnícke, neozbrojené poriadkové sily, v ktorých sú aktívni aj študenti či deti, ktorí tvoria 20% členov. Odhadovaný počet stavu tejto organizácie je udávaný v miliónoch mužov, zhruba od 3 do 5. Niektoré zdroje predpokladajú, že bojovo by mohlo byť z týchto mužov okamžite nasaditeľných približne pol milióna. Teokratický náboženský iránsky režim si je vedomý svojich silných aj slabých armádnych možností. Svoju vojenskú doktrínu pre prípad konfliktu s nepriateľom, najmä proti Spojeným štátom americkým a Izraelu, postavil na kombinácii vlastnej sily podporenej vytvorením tzv. osy odporu. Os odporu predstavujú vojenské a polovojenské uskupenia pôsobiace vo viacerých štátoch Blízkeho východu. Jedná sa najmä o libanonské hnutie Hezbolách, iracké islamské hnutie odporu, jemenské hnutie hútiov či ďalšie organizácie pôsobiace v Sýrii a Iraku. Vzhľadom na skutočnosť, že Irán ako štát nábožensky reprezentuje šíickú vetvu islámu, je ním vytvorená os odporu súčasťou proti sunnického boja v celom moslimskom svete. Tak sa stalo, že v období boja proti islamskému štátu, najmä v Výraku a Sýrii, ktorého bojovníci sú sunniti, koordinovali členovia iránskej osy odporu svoje bojové údery proti tomuto radikálnemu hnutiu dokonca aj s armádou Spojených štátov amerických. V danom čase, teda v rokoch 2013 až 2017, sa tak záujmy Iránu a Spojených štátov amerických a kurdov prelínali až tak, že ich armády boli schopné vzájomne spolupracovať. Dnešná iránska armáda je silná najmä v raketových technológiách a dronoch. Čo sa týka rakiet, tak iránska armáda disponuje najväčším a najširším arzenálom rakiet spomedzi štátov Blízkeho východu. Dolet niektorých z nich siaha až za Izrael a do juhovýchodnej Európy, čo znamená, že dosahujú až 2000 km. U rakety s plochou dráhou letu so značením Soumar je predpokladaný dolet stanovený až na 3000 km. Schopnosť iránskych rakiet zasahovať cieľ s vysokou mierou presnosti vo veľkej vzdialenosti od Iránu bola demonstrovaná počas tzv. 12-dňovej vojny s Izraelom. Irán dnes disponuje tak balistickými raketami, ako aj raketami s plochou dráhou letu. Iránske verejné vyhlásenia konštatujú, že v prípade, že naň armáda Spojených štátov amerických zaútočí, bude iránska armáda schopná odpáliť na nepriateľské ciele až 2000 rakiet súčasne. Ak sa to ukáže ako pravdivé tvrdenie, príde k zahlteniu možností protiraketovej obrany útočníka, a cieľe rakiet budú zasahované. Modernú technológiu dronov získala iránska armáda tak, že v roku 2011 sa zmocnili amerického dronu, ktorý neporušený pristál na území Iránu. Jednalo sa o typ RQ-170 Sentinel, čiže dron, ktorý používa americká rozvietka, čiže CIA. Iránci tvrdia, že predmetný dron sa im podarilo zámerne odkloniť a pristáť v Iráne, američania tvrdia, že išlo o chybu dronu samotného. Po výsledku sa Iránci tak alebo onak dostali k americkej technológii, tzv. neviditeľných, teda stealth dronov. Dnes Iránci vyrábajú množstvo druhov dronov. Najznámejší je typ Shahed s uvádzaným doletom až 2000 km a rýchlosťou až 320 km za hodinu, čo by malo platiť pre model 129? Iránci však vyrábajú aj iné typy dronov, ako napríklad Sarir, Segech, Nazir, Rád, Siraf, Sohrech, Mahi či Jasir. Ich použitie, rýchlosť letu, dolet, nosnosť i maximálna letová výška sa rôznia. Vo všeobecnosti však môžeme konštatovať, že iránske drony sú nákladovo efektívnym prieskumným a bojovým prostriedkom. Iráncom sa s vysokou pravdepodobnosťou dostalo vojenskej podpory vo forme dodávok zo strany Číny, Ruska i Severnej Kóre. Ich armáda tak disponuje aj pokročilými ruskými systémami protivzdušnej obrany S300 a S400. Operačné nasadenie hlásia aj s vlastným iránskym systémom Bavar 373, o ktorom tvrdia, že je lepší než ruský systém S400 a súčasne aj americký systém Patriot. Skutočná bojová upotrebiteľnosť obrany sa vždy ukáže až počas ich praktického nasadenia. Iránci v tejto sfére nepredviedli počas minuloročnej 12-dňovej vojny s Izraelom žiadne obdivúhodné schopnosti. Analytici sa rôznia v názoroch, prečo tomu tak bolo. Pravdepodobne išlo o kombináciu prekvapivých dronových útokov a slabú informačnú zosieťovanosť iránskej protivzdušnej obrany ako celku. Je otázne, ako veľmi sa Iráncom podarilo vysporiadať so skúsenostiami z nedávnej vojny. Irán pravdepodobne obdržal aj protilodné strely z Číny, ako aj rýchle útočné člny. Disponuje aj malými, ťažko identifikovateľnými ponorkami a rôznymi typmi vojenských lodí. Nadzúkové letectvo je iránskou slabou stránkou. Temer neexistuje, no snaží sa získať moderné lietadla z Číny ako aj z Ruska. Vo výsledku je možné konštatovať, že Irán disponuje značnou kapacitou útočný i obranný zbraní, ako napríklad lodných mín. Jeho najväčšou útočnou silou sú balistické rakety, rakety s plochou dráho letu a drony. V prípade amerického vojenského útoku bude Irán s určitosťou používať taktiku asymetrické obrany, čo znamená, že sa nebude snažiť o zafixovanie obranných línií ktoré by bol schopný hájiť, pretože takou výzbrojov nedisponuje. Ale miesto toho bude útočiť so všetkým, čo má k dispozícii, a to na území Iránu, ako aj s pomocou ním vytvorenej osy odporu, rozmiestnenej po celom Blízkom východe. Útočné kapacity Iránu, najmä raketové, sú pohyblivé a ich výroba i skladovanie sú chránené ich podzemným umiestnením. Toto isté platí pre iránsky jadrový program. Najväčším rizikom pre celý región i pre svetovú ekonomiku je možnosť Iránu uzatvoriť hormuzský prieliv, kade je denne prepravovaných približne 20 svetovej produkcie ropy. Popri tomto uzavretí prielivu je iránska armáda pravdepodobne schopná zničiť významnú časť ťažobných zariadení energonosičov nachádzajúcich sa v Perskom zálive. Je dosť dobre možné, že protilodné rakety ktorými iránska armáda disponuje, budú schopné potápať americké vojenské lode, ktoré sa nachádzajú neďaleko Iránu. Spravodajskú podporu Irán dostáva tak z Číny, ako aj z Ruska. Z uvedeného je preto možné vyvodiť záver, že je v možnosti iránskeho politického vedenia rozvrátiť pomery celého Blízkeho východu. Z iránskeho pohľadu je tak možné napadnúť americké vojnové loďstvo i americké vojenské letectvo, umiestnené vo viacerých, v vojenských základniach po Blízkom východe. Taktiež je v ich možnostiach zautočiť na ciele v Izraeli. Miera škôd, ktoré je Irán svojim protivníkom schopný spôsobiť, môže byť obrovská. Cenou za ne však pravdepodobne bude zničenie Iránu bez jeho pozemnej okupácie, ktorá nie je v praktických možnostiach agresorov. Popisovaná vojna sa začala. Bude to vojna, ktorú si presadilo politické vedenie Izraelu z dôvodu snahy o naplnenie sionistických cieľov, ktorým aktuálne stojí v ceste najmä iránskych vplyv. Náklady vojny však budú platiť najmä daňoví poplatníci Spojených štátov amerických, pričom ich záujem na rozpútaní tejto vojny je blízky nule. Toľko informácia a úvahy Eduarda Šeba z internetu. Ja sa stotožňujem s jeho názormi s tým, že treba upriamiť pozornosť na dva hlavné fakty. A síce poprvé tým, že USA zautočili na Venezuelu aj Irán a v prípade, že obe akcie budú pre Ameriku úspešné, dosiahnu odrezanie Číny od 70% importu ropy. druhé, už len tým, že Amerika má dosak na najväčšie náleziska ropy na svete vo Venezuele, môže začať diktovať svetové ceny ropy a tým položí na lopatky Ruskú federáciu, ktorej sa tým pádom neoplatí ťažiť ropu za účelom predaja a nebude mať financie na vedenie vojny na Ukrajine. No a samozrejme, je tu aj to zabránenie mocenským chúťkam, sionizmu Iránom a to je takisto vere. Je tu ďalší názor, ktorý prezentuje Ivan Power na FBčku a takto uvažuje. Táto vojna proti Iránu je v podstate vojnou proti Rusku. Vlastníci Izraela a USA a vôbec Západu, tak ako to v San Francisku roku tuším, 2013 povedal Friedman, že USA nesmú dovoliť hospodárske a obchodné spojenectvo Ruska a Nemecka a Číny a musia Rusko izolovať od ostatného sveta. Preto Západ na čele z USA s Izraelom roky vyvíjajú tlak na Irán aby vymenil politický systém za spolahlivo proamerický a proizraelský. Nepodarilo sa to? Pod žiadnou zámienkou tak spustili vojnu na odstránenie iránskeho vedenia ako formu nepriamej vojny proti Rusku. Takže toto sú skutočné dôvody pokusu o zničenie Iránu už ako štátu, izolovať Rusko z juhu. Zablokovaním Iránu by Rusko stratilo jednu z mála zostávajúcich spoľahlivých obchodných tepien smerom na juh. Dopad na ruskú ekonomiku. Bez tejto trasy zostáva Rusko závislé od európskych námorných ciest, ktoré sú pod kontrolou krajín NATO. Strategické spojenectvo. Rusko a Irán v posledných rokoch, teda 2024 až 2026, výrazne zrýchlili práce na železničnom prepojení úseku rašt Stara. Už pred dokončením pozor, aby bola cesta čo najskôr plne funkčná. Záver je to pokračujúca vojna na zničenie obchodných cez Ruska a Číny do Európy. Konflikt v Iráne by fakticky zastavil najdôležitejšiu alternatívnu obchodnú cestu Ruska. Toľko do debaty dal Ivan Power. Ozaj už ste tankovali do zásoby lacné pohodné hmoty? Za mňa na dnes všetko od teraz sa pravidelne budem venovať vývoju iránsko americko izraelského dobrodružstva. Lúčia sa Monika a dušan do počutia a nezabudnite, že dva najväčšie problémy ľudstva v súčasnosti sú poprvé, umelá inteligencia, po druhé ľudská hlúposť.